Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu. Neka su slova i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i salami na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi vasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashave i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i tako ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. U mjesecu Ramazanu, plemenitom blagoslovljenom mjesecu, kada Allah subhanahu wa ta'ala otvara sva vrata džaneta i postiče nas da uđemo u njega, zatvara vrata džahenneva, veže šeitane u lance i na takav način nam olakšava činjenje mnogog dobra. U ovom mjesecu Ramazanu trebali bismo se podsjetiti ili podučiti najbitnijim stvarima naše vjere. Ne bismo smjeli propustiti ovu zlatnu priliku da neke od tih propisa ne naučimo, da ih propustimo zasigurno kasnije u drugim vremenima kada nas okupiraju poslovi kada nas okupiraju šeitani kada vrata dženneta budu zatvorena vrata džahnema na njih se bude pozivalo s mnogih strana Allah najbolje zna hoćemo li tada biti u prilici da se podučimo ili podsjetimo najbitnijim stvarima naše vjere zasigurno Najbitnija stvar u našoj vjeri, ono bez čega nema vjernika i vjernice, jesu riječi la ilaha illallah, jesu riječi nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim uzvišenog Allaha. Zbog ovih riječi uzvišeni Allah sve stvorio. Zbog ovih riječi sve što postoji na Dunjaluku, Allah je stvorio. Zbog ovih riječi stvoreni smo i mi. I ovo su najuzvišenije riječi, najpreće riječi kojima se trebaju podučiti ljudi. Vjernici, osobe koje žele da budu vjernici, moraju se podučiti ovim riječima. Njenim značenjem i onome na šta ukazuju ove riječi, šta traže od vjernika ove riječi. Izgovoriti samo ove riječi, la ilaha illallah, ne njihovo značenje i također ne radeći po njima, čovjeku one ništa neće koristiti, od njih neće imati koristi. Zbog toga, zbog veličanstvenosti ovih riječi i također zbog dijela koje ove riječi traže od nas, iziskuju od nas, mnogobošci, Mušerici, nevjernici Meke nisu htjeli da kažu ove riječi. Nisu htjeli da izreknu ove riječi. Znali su šta ove riječi traže od njih. Nažalost, danas, mnogi ljudi kažu ove riječi, ali ne rade po njima. Smatraju da je tako lahko izreći riječi i okrenuti se posle od njih, ne radeći po njima, misle, im samo taj izgovor koristi, da će im biti od koristi, da će ih spasiti te riječi sutra na drugom svijetu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne. Ove riječi moraju se iskreno reći sa ubjeđenjem, s ljubavlju. One se moraju tak, na takav način izreći i također sve ono što one zahtijevaju na takav način treba se obhoditi prema, prema njima. Jer uzvišeni Allah za sigurno sljedbenicima ovih riječi Pripadnicima ovih riječi obećava džennet Ako je džennet obećan samo da se kažu ove riječi Onda će ih reći svi Međutim ne govori Zašto? Nije i nije pouka u samom izricanju Jeste treba reći ove riječi Ali treba raditi po njima Treba živjeti po njima cijeli svoj život uskladiti po njima. Po čemu? Nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha. Ljudi priznaju da je Allah jedini stvaritelj, da je Allah sve ovo stvario, da Allah svim ovim vlada, da Allah sve nas obskrbljuje. Međutim, mnogi ljudi mimo Allaha obožavaju druge, čine i bade drugima, padaju na srđu drugima, dove, mole, druge, prinose žrtve, kolju kurbane drugima, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato najveća obaveza, ono što nam je najpreče jeste da se podučimo ovim riječima. Kao što je i rekao uzvišeni Allah fa'alam ennehu la ilaha illallah. Znaj da doista nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Islamski učenjaci shodno kuranskim ajetima i hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam postavili su uvjete, šartove ispravnosti ovih riječi. Onaj koji kaže ove riječi mora da ih izrekne sa određenim uvjetima, odnosno nakon što ih izrekne mora da kod sebe ima 1, dva, tri Kao što ćemo, ako Bog da čuti. Pa, jedan od uvjeta ovih riječi, ispravnosti ovih riječi, da nam doista budu odkoristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste znanje, ilm, znanje. Onaj koji kaže, la ilaha illallah, mora da poznaje značenje ovih riječi. Šta one znače? Nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha, mora da poznaje ovo značenje. Onaj koji kaže i koji očekuje od tih riječi da mu budu otkoristi, da mu budu primljeni kod Allaha, da bude istinski musliman, mora da poznaje značenje ovih riječi. La ilaha Allah znači nema istinskog Boga dostojnog obožavanja. Šta za još podrazumijeva pod znanjem? pod ilmom, pod znanjem ovih riječi, jeste da radimo po tome. Izreći la iraha illallah i poznavati značenje. Nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha, ali raditi suprotno tom znanju. Ibadet upućivati nekome drugom, to je svojstvo neznalica. Onaj koji nešto zna, a radi suprotno tome, taj u stvari ne zna. Taj u stvari ne zna. Zato... Dakle da bismo imali koristi od ovih riječi, najuzvišenih riječi, riječi zbog kojih smo stvoreni. Riječi zbog kojih ne samo mi, već sve drugo je stvoreno. La ilahe illallah, moramo da znamo njihovo značenje i da postupamo po njima. Allah džellevala je prejasno rekao: "Onan halaqatul jinna wal insa illa liyabudun." Ama baš nijednog džina i nijednog čovjeka ja nisam stvorio osim da me obožava. Osim da me obožava. La ilaha ila Allah. Nema istinskog Boga. Dostojnog obožavanja osim Allaha. Zbog toga smo stvorili. Da obožavamo samo Allaha. Zato, kako rekoh, i prva naredba nama je bila da spoznamo da nema istinskog Boga osim Allaha. Fa'alam anahu la ilahe ila Allah. Znaj Nauči, saznaj da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim, osim Allaha. Zatim, od uvijeta ispravnosti, riječ je la ilaha illallah, kada ih kažemo, jeste jeqin, ubjeđenje, da smo ubjeđeni u te riječi, da ove riječi la ilaha illallah govorimo iz ubjeđenog srca, Da smo ubjeđeni da doista nema drugog Boga, da, do, da je dostojno obožavanje, da služuje da se obožava osim Allaha, u to moramo biti ubjeđeni. Ubjeđeni u ispravnost tog govora, to što govorimo. La ilaha Allah u njih moramo biti ubjeđeni. Ne dakle samo tako formalno da ih govorimo, ne, već u njih moramo biti ubjeđeni. Samo takve riječi će nam koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u brojnim hadisima, kuranskim ayetima. Spomenu ove činjenice kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hujurat: "Innamal mu'minunellezina amanu billahi rasulihi thumma Doista, vjernici su samo oni koji vjeruju Allaha i njegovog poslanika, a zatim poslije ne sumnjaju. Vjernik mora da ima čvrsto ubeđenje u riječi la ilaha illa Allah. Nema istinskog boga dostojnog do obožavanja osim Allaha. Mora da bude ubeđen u to čvrsto, toliko ubeđen da mu nikakva nejasnoća, nikakva sumnja ne može poljuljati to njegovo ubeđenje. Kaže poslanik alehissalatu vesselam: Ešhedu an la ilaha illa wa anni rasulullah. Svjedočenje da nema istinskog boga dostojnog do obožavanja nima Allaha, i da sam ja, Allaho poslanik, la jelqa Allaha bihima abdun gajru shakin fihima illa dehalal džennet. Neće sresti Allaha rob koji čvrsto vjeruje u te riječi, nimalo nesumnja u njih, a da ga Allah neće uvesti u džennet, a da taj rob i neće ući u džennet, kada? kada bude čvrsto ubijeđen u te riječi, u taj šehadet kojeg svjedoči, kada bude čvrsto ubijeđen, nimelo ne sumnjao. Tada će ući u džennet. Bude li sumnjao? Bude li pogotovo nešto od ibadeta upućivao nekome drugom? Nekome drugom se obraćao? Nekome drugom prinosio žrtve korbane? Nekom je drugom padao na seždu, od nekoga drugog tražio na faku obskrbu, ne bude ubjeđen da sve to pripada samo Allahu subhanahu wa ta'la, taj neće ući u džennet. Taj neće ući u džennet makar govori la ilaha illallah u današnjem našem vaktu. Dakle, od uvjeta i spravnosti riječi la ilaha illallah jeste da ih kažemo, da znamo njihovo značenje i da znamo šta one, iziskuju od nas i da radimo po tome da budemo ubjeđeni čvrsto u svome srcu u značenje tih riječi La ilaha illallah, da smo ubjeđeni da Allah jedini zaslužuje da se obožava. Zatim, od uvjeta ispravnosti riječi La ilaha illallah, da bi nam ih Allah primio, da bismo ušli u džennet, da bi nas Allah nagradio za njih, da bismo bili istinski muslimani, jeste qabuli. Prihvatanje. Prihvatanje svega onoga na što nas obavezuju te riječi la ilaha illallah. Da prihvatimo sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada kažemo la ilaha illallah, nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha. Dakle, svjedočimo da je samo Allah istinski Bog, da samo On zaslužuje da se obožava, onda... Prihvatamo sve što dolazi od jednog, jedinog, istinskog Boga, dostojnog obožavanja. Prihvatamo sve to. Na to nas obavezuju reći La ilaha illallah. Reći La ilaha illallah. A poslije, okretati glavu od Allahove knjige. Ne raditi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, istinski Bog, što nam je propisao, što nam je naredio, to znači da čovjek nije rekao sa ubjeđenjem nije ispravno izgovorio ove riječi la ilaha illallah. Od takvih riječi neće imati koristi. Da ih kaže, makar poznavao njihovo značenje i makar bio ubjeđen da je Allah istinski Bog dostan obožanje, međutim ne prihvatao ono što Allah traži od njega. Već naprotiv odbacivao te riječi la ilaha illallah, ništa mu neće, ništa mu neće koristiti. Naprotiv, osobina, rani naroda je ta da su govorili i da su znali poznavali sigurno međutim radili su potpuno suprotno kao što Allah dželle vale kaže el ladina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumun alhaqa wahum ya'lamun oni koji smo dali knjigu još prije znaju za poslanika dakle poslanik dolazi od Allaha s naredbama znali su za njega kao što su znali svoje sinove. Međutim, skupina od njih skriva istinu, negira, okreće se od istine, skriva, neobznanjuje, iako oni, iako oni dobro znaju. Dakle, od uvjeta i spravnosti riječi la ilaha ilallah jeste da poznajemo njihovo značenje, značenje tih riječi, zatim da smo ubjeđeni u to, da to poznavanje Jeli bude čvrsto u našem srcu da nimalo, nikakva sumnja, nejasnoća, ne poljulja nam to ubjeđenje. Zatim da prihvatimo sve ono što dolazi od Allaha preko njegovog poslanika. Zatim, inkiyad, povođenje za tim. Povodjenje za tim, riječima. Zatim što nam dolazi od Allaha subhanahu wa ta'la, onaj koji kaže la ilaha illa Allah, zna značenje, ubjeđen u to, prihvata ono što dolazi od Allaha. Allah rekao, tako jeste. Allah rekao, tako jeste. Poslanik Alihi salat sam od Allaha rekao, tako jeste. Međutim, onaj koji se zadrži samo na tome, ne radi po tome, ništa mu neće koristiti te riječi. Ove riječi, la ilaha illallah, traže od nas da radimo po onome što znamo, u što smo ubjeđeni i što prihvatamo traže od nas ove riječi da radimo po njima, moramo raditi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala i kaže Vratite se svome gospodaru i njemu se predajte. Dakle, povodite se za onim što vam Allah naređuje, a radite to. To je od istinskog povratka Allahu. Onaj koji želi da se istinski vrati Allahu i da bude musliman, on mora da se povodi za onim što mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, propisuje, zabranjuje, to jest da se preda Allahu, kako ga Allah usmjeri, gdje Allah želi da ga nađe, treba da bude tu, tamo gdje Allah zabranjuje, ono što Allah zabranjuje, ne smiješ da radiš, ne smiješ da radiš, na takav nađen, i to jeste pravo značenje riječi musliman. Musliman jeste onaj koji je predan Allahu, onaj koji se prepustio Allahu, što god Allah kaže, naredi, propiše, zabrani, on treba da se ponaša u skladu tih Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi. Dakle, na to nas obavezuju riječi la ilaha Allah. Dakle, razlika između kabula prethodnog uvjeta, prihvatanja, inkijada, povođenja jeste, kabul, prihvatanje, da prihvatimo, da potvrdimo, jeste. Allah rekao u Kur'anu, završeno, rekao poslanik u vjerodostojnom hadisu, završeno, tako je, Međutim, inqijad znači povođenje da se povedemo po tome. Zatim, ne samo da priznamo i potvrdimo jeste da je to istina, već da radimo da radimo po tome. Po svemu onome šćinime nam je došao poslanik alihi salatu wasalam od uzvišenog, uzvišenog Allaha. Zatim, od uvjeta, ispravnosti riječi la ilaha illallah jeste sidk, istinitost. Da smo... Da imamo istinit odnos prema našem gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala. Da smo istiniti kada kažemo la ilaha illallah. Kada tvrdimo da smo ubjeđeni u te riječi. Da imamo istinit odnos. Da istinu govorimo. Da istinski prihvatamo ono što dolazi od Allaha. Da se istinski povodimo za Allahovim naredbama i zabranama. Dakle, da smo istiniti u svemu tome, da se ne pretvaramo, da se ne pretvaramo, već kada kažemo la ilaha illallah, da to istinski kažemo. Kada tvrdimo da smo ubjeđeni, da poznajemo značenje tih riječi, da smo istiniti u tome. Kada prihvatamo sve ono na što nas obavezuju te riječi, la ilaha illallah, da smo istiniti u tome. Kada se povodimo za tim riječima, da smo istiniti, da ustrajavamo u tome. Dakle, sidq istinitost, bez pretvaranja. Zatim, nakon toga ihlas, iskrenost, da smo iskreni u svemu tome, da smo iskreni u povođenju za riječima la ilaha ilallah, odnosno svemu onome što nam dolazi od Allaha, da smo iskreni u tome, da ne govorimo ove riječi la ilaha ilallah, ne tvrdimo dakle da smo ubjeđeni u njih i ne prihvatamo od Allaha subhanahu wa ta'la i ne povodimo se za njegovim naredbama i zabranama radi nekoga drugog, radi nekog dunjavučkog interesa, radi ugleda, hvale, i položaja i slično Ne, već sve to što radimo, govorimo, ubjeđeni smo, prihvatamo, radimo i tvrdimo da smo istiniti u svemu tome da doista to radimo samo radi Allaha i ni radi koga drugog. Allah zna našu iskrenost. Dobro se čuvajmo. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. Ništa mu nije skriveno. Pa sve što govorimo, radimo. A pogotovo ove najuzvišenije riječi kada govorimo. Kada tvrdimo da smo ubjeđeni u njih. I kada se povodimo za njima. Radimo ono što one traže od nas. Iziskuju od nas. Budimo iskreni. To radimo samo radi uzvišenog Allaha. Doista. Iskren odnos, iskreno obožavanje Allaha nam je dug prema njemu. Ela dinul Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Zumer, a zar nije dug prema Allahu iskreno ispovjedati vjeru? Allah nas je bolan zbog toga stvorio da mu iskreno ispovjedamo vjeru, da samo njega obožavamo, da u našim ibadetima nema nikoga drugog. Zbog toga nas je Allah stvorio i dužni smo mu na takav način i činiti ibadet, dužni smo ga samo njega jednog jedinog iskreno obožavati. Zatim, od uvjeta ispravnosti riječi la ilaha illallah, jeste i mehabbet, jeste i mehabbet, da volimo ove riječi, la ilaha illallah, i da sve ono na što nas one podstiču, što one traže od nas. Dakle, nakon što ih kažemo, znamo njihovo značenje, ubijeđeni smo u to njihovo značenje. Zatim, nakon što smo ubijeđeni, Prihvatamo sve ono što dolazi od istinskog Boga dostojnog do obožavanja, jednog jedinog istinskog Boga dostojnog do obožavanja, Allaha. To prihvatamo, radimo po tome. Istiniti smo u tome, iskreni smo u tome. Onda sve to treba da radimo. Sve ovo spomenuto treba da radimo s ljubavlju. Da volimo što nas je Allah subhanahu wa ta'ala uputio na ove riječi što nam je omogućio da ih iskažemo na ovakav način, što nam je omogućio da znamo njihovo značenje, što nam je omogućio da budemo ubjeđeni u to, da se povodimo za tim riječima, da radimo i da budemo iskreni u svemu tome, da nam bude drago, da to volimo, da nismo mrzovoljni, da se ne dvoumimo, da se ne okrećemo od tih riječi, da volimo sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, da volimo sve ono što voli Allah, Allah voli poslanike, vjerovjesnike, meleke, moramo voljeti i mi. Allah voli vjernike, dobre ljude, moramo ih voljeti i mi. Allah voli i badete poput namaza, posta, zekata, hadža, moramo voljeti i mi. Sve što Allah voli, to volimo i mi. Također od ljubavi, mehabbeta, dakle ovog uvjeta, ispravnosti riječi la ilaha illallah jeste da preziremo ono što prezire Allah. Nemoguće je da čovjek kaže la ilaha illallah i tvrdi da ih iskreno govori, da je ubjeđen u njih, da voli ove riječi la ilaha illallah, a da voli ono što Allah prezire, da voli grijehe, da ustrajava u grijesima, da je zadivljen njima. Da zadovoljava svoje prohtjeve strasti na nedozvoljen način. Allah, ono što Allah mrzi, što Allah prezire, i to iskreni, istinski vjernik mora da prezire. To je od uvjeta ispravnosti riječi La ilaha illallah. Dakle, ovo su najuzvišenije riječi. Allah zbog njih obećava džennet. Čije zadnje riječi budu La ilaha illallah, taj će ući u džennet. Međutim, onaj koji na ovakav način bude izgovarao te riječi, onaj koji na ovakav način bude imao odnos prema tim riječima, da zna njihovo značenje, a njihovo značenje nema istinskog Boga, koji je dostojan da se obožava, koji zaslužuje da mu se čini ibadet osim Allaha. Allah je jedini i dostojan toga. Da smo ubjeđeni u to, da smo ubjeđeni u to značenje, čvrsto ubjeđeni, nikakva sumnja, nikakva nejasnoća ne može nauditi tom našem ubjeđenju. Zatim da prihvatamo sve ono što ove riječi traže od nas, a traže da ibadet upućujemo samo Allahu, da prihvatimo da se nikome drugom ništa od ibadeta, a ibadet je sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, javnih ili tajnih, Da se to upućuje samo Allahu da prihvatimo, da se nikome drugom ne može dobiti, da prihvatimo da se nikome drugom čelo ne može spustiti na sećdu, da se prih, da prihvatimo da nikome se drugom žrtve ne mogu prinositi, da se ništa ne može raditi radi Allaha. Allah dželle veala kaže: "Kul inna ssalati wa nusuki wa mahyaya wa memati lillahi rabbil alamin. La shareeka le, wa bidzalika umirtu wa Reci Doista moj namaz i svi moji obredi i cijeli moj život i moja smrt. Zadnji trenuci moga života su lillahi rabbi lalemin posvećeni samo Allahu gospodaru svih svjetova. Zašto? Zato što on nema sudruga. Zato što je on jedan jedini. Meni je tako naređeno. Naređeno nam je da činimo i vade samo Allahu. Ja sam prvi koji se tome odaziva. To je bilo rečeno poslaniku Muhamedu alihi salatu oslam i to je rečeno svima nama. Na ovakav način, cijeli svoj život trebamo uvakufiti radi Allaha. Da živimo samo radi Allaha. Dakle, da to prihatimo. Zatim, da se povodimo po tome, da doista i radimo takva djela samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da smo istiniti u tome, da smo iskreni i da volimo. na nam je drago što nas je Allah subhanahu wa ta'ala učinio takvim. Da se ne okrećemo od ovih riječi, da ne priželjkujemo nešto drugo. Doista samo na ovakav način riječi la ilaha illallah će nam koristiti. Samo na ovakav način, ukoliko budemo imali ovakav odnos prema riječima la ilaha illallah, možemo se nadati Allahovoj milosti i Allahovom džennetu. Zato našeg uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i molim da nas sačuva na pravom putu, na putu ovih riječi La ilaha illa Allah, da nas sačuva od pretvaranja, da nas sačuva od činjenja ibadeta nekome drugom. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da očisti naša dijela, da budu samo radi njega uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala. Molim ga da naše zadnje riječi budu La ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama i mojim i vašim roditeljima i svim našim vjernicima i vjernicama, onima koji su nas pretekli u imanu. Velhamdulillahi rabbil alemin, wa sallilahuma ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.